Ге -ге, ге ге каже потиху сотник Костомар. Так, мабуть, не брехня тому, що люди пронесли. Пане Осауле полковий, обійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нашого пана полковника компонуєш. Пане Гордію Сотнику, каже засміявшись гвинтовка, обійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нас із компонуєш. Ось обід на столі, а ти розвів не знать, яку розмову. Сідаймо лиш, да підкріплемось, То чи не повеселішаємо? Сів сотник Костомара обідати, да й страву йому в душу не йде. Пробув то так, то сяк закидати отдалеки крючка. Щоб вивідати, що в того Гвинтовки на думці, так той же не таківський, зараз і переверне його речі на жарти. Од'їхав назад до Ніженя ні з чим. Послухай, братику, мій любий, озвалась тоді Череваниха. Як говорив ти з Костомарою, то в мене чогось, наче мороз поза шкурою, пішов. — Ось лихо, — каже, обертаючи те, в жарт, гвинтовка. — Чи не пристрів тебе, сестро, Костомара? — У його, кажуть, ледачі очі. гляне на коня, завидуючи. Той коневі не минеться. — От пристріту братику я дала б собі раду, а от твоїх речей голова у мене завернулась. — Бо не жіноче діло до них дослухатись сказав понуро Гвинтовка. «У такому, братику, великому случаю, як оця Рада, що громада, те й баба. Не перебивала я ваших речей козацьких за обідом, а, зоставшись на сумоті, не вогнів тобі скажу, що мені чогось страшно зробилось. Ми ж із маличку, брате, навчені закону Божого».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 Дай вийшов із світлиці. Стало вечеріти. Вернувся то Петро Шраменко. Розказує ісей, що бачив у романовського куті. Череваниха ж із лесою вжахнулись і поблідли на виду. Дай черевань понурив голову. А гвинтовка, слухаючи, тільки всміхається.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 І поговорять. То було таки, хоч і стереглись одне одно, Да все-таки повітаються і погуторять, Де про що, як брат із сестрою, А тепер бояться й очей звести одне на одного. Е, шкода й питати, Єсть у них обох якась думка, Тайна, невимовна, Раді вони ту думку задавити, як гадюку спокусницю, А тим часом проти волі голублять її в серці. Тим-то вони не сходяться докупи, Тим бояться й очей звести одно на одного. Засумувала дуже череваниха, А черевань, дивлячись на неї й собі, мабуть щось порахував. Смутний сидів за вечерію, Смутний устав із-за столу. Тільки княгиня не змінила своєї постави. Як та плакуча береза, що клонить і в дощі, і в погоду зелені віти додолу, так і вона, чи хто сміється, чи хто плаче, у неї з серця не сходить туга.